na svjetsku kižu Evo hvala kolegici Nikolini Dević i nastavno na njene običaje nove godine širom svijeta. Evo čestitam svima koji su hoy ovaj, u ovom satu ušli u 2026. godinu. Ovdje do sada bilo mnogo glasova, poznati glasova, a ovaj glas, moj glas prvi put čujete ovako javno u eteru. Zaproga ja prvi put čujem sad kroz ovaj se preko ovog mikrofona. Prvi put znam da mi istovremeno čuje stotine, pa čak i tisuće vas, isto tako i vidi, e, kao i ovo postavljanje Guinnessovog rekorda u čemu se odjelujem prvi put, tako i svi mi mnogo stvari doživljavamo po prvi put. I ne, moja tema neće biti prvi put, već jedan osjećaj koji nas obuzima kada nešto doživljavamo prvi put, a to je nostalgija. Upravo, od, upravo s tom nostalgijom Mislim da ću se sjetiti ovog trenutka E sad hoće li biti pozitivno sjećanje Ili negativno saznat ćemo um, u idućih nekih 14 minuta Ali očekujem da će mi se Ovaj trenutak sigurno vratiti U sjećanje samo negdje, ajmo reći u prosincu 2032. godine Zašto baš u prosincu? E pa puno ljudi će reći kako je prosinac Najdepresivniji mjesec Kako se tada najviše javlja Taj osjećaj nostalgije Boje su nekako izraženije, šarenije, upečetljivije. Zvukovi ili pjesme imaju veću težinu. Odjednom tekstove pozorno slušamo i zapravo osjećamo što nam žele poručiti. Kad pogledamo reklame i generalno marketničke kampanje, sve koje nam se nude tokom tih praznika, odnosno tokom tog božićnog razdoblja, sve pucaju na neke emocije, osjećaje, jednom riječu nostalgiju. Evo, žao mi je da ne mogu sad vas pozvati da nazovete i ispričate nam vaša iskustva ili vaš pogled na nostalgiju, ali <kuh> evo, ispričavam se, nadam se da ću vam dalje u ovom monologu objasniti zašto, iako se često tumači kao nešto negativno, nostalgija to nije. To jest, ne mora biti. Nostalgija nam ne govori želim se vratit u ta vremena. Ne, ona nam više govori... To mi je nešto značilo. S tim prijateljima sam bio sretan. U tom gradu, recimo, ako ste studirali negdje, ste se osjećali slobodno. Bilo je tako lijepo ne imati ove odrasle brige, biti djete i samo cijele dane igrati s prijateljima tokom praznika. Iako, ok, moramo biti realni i ovo zadnje ćemo zanemariti jer to je ipak većina nas i ne može priuštit. Ali ostala sjećanja na neka bolja vremena imamo pravo pretvoriti sadašnjost i ponovno moći iskustiti takve osjećaje. Kad se sjetimo kad se sjetim da mi je s tim nekim, s tih nekoliko prijatelja bilo baš lijepo družiti Izlaziti čak sad morate djeci pokriti uši ako već ne spavaju popit koju čašicu e, to ne znači nužno da mi sad da mi sad loše to me možda moja pocvjest samo pocvjeća da ti ljudi dalje postoje ako sam se prestao družiti s njima. I da imam na sreću ili nesreću, to ćete sami uh, procijeniti, tehnologiju na svakih 30 cm od sebe s kojom ih mogu kontaktirati, pozvati na neko druženje i sl. Također, možda moja podsvjest kad se pogledamo u ne želi reći da sam ružan, jer bodimo moralni dobio sam nekoliko kila od svih ovih francuskih salata i hrvatskih uh, ovih kolača. Jel? Možda mi samo moja podsvjest tom nostalgijom kako sam prije izgledao, kako sam bio sretan kad sam šao ter tamo želi reći, hej, ponovno, obuj tenisice obuci jakno da se ne prehladiš, iako uh, ovo je sigurno, ne znam kakvi učpalo, ovo mi je je djevojka 100% uvalila u, u, u, u, u, u tekstu, ali dobro se, obuci se izađi van, hodaj koji kilometar i za koji dan pokušaj potrčat malo koji kilometar, ne se previše morit, napravi par sklekova ali postani ponovno ta osoba koja ti se javlja u tim nostalgičnim epizodama. E, da se sada ne pretvori u neki motivacijski govor fitness influencera, pitao sam i svima nam obožavanu, sigurno, iako možete prestati kolutati očima, ali da, pitao sam umjetnu inteligenciju, jer stvarno, pretpostavljam da niste mislili da osoba 20 kusor godina neće uključiti AI u ovaj razgovor. Tako da, uglavnom, evo što je umjetna inteligencija rekla o nostalgiji. Nostalgija nije znak slabosti, nego dokaz da je čovjek sposoban za duboko emocionalno pamćenje. Ona ne postoji da bi nas zadržala u prošlosti, nego da bi nas podsjetila tko smo bili i tko još uvijek možemo biti. Zanimljivo mi je da nostalgija ne traži da se vratimo nekim starim ljudima, nekim starim kvartovima, navikama, ona nas traži da se sjetimo osjećaja, rekao bi možda ovako, nostalgija nije neka barijera ili kočnica, nego više kao kompas. Usmjerava nas da se vratimo na put na kojem smo se osjećali dobro, sigurno, na kojem nam je bilo zabavno. Također, zanimalo me zašto se stalno uspoređujemo sa starom verzijom sebe, no prije nego dođem do odgovora koja mi je na to dala umjetna inteligencija, Volio bih čak podijeliti s vama jedan primjer od nedavno. Dakle, bio sam nedavno na Adventu u Zagrebu i na jednoj od kućica djevojka i ja uzeli smo palačinku. Platili smo negdje pet, 4 eura, tako slično i naravno očekivao sam neku onog palačinku, veliku, onaj troku ljepi sa puno tog nama za gore i tako dalje, međutim dobio sam onu rolanu palačinku, ne, ono kaj doma napravimo i nije to sad bio neki markirani namaz pokus, bilo nešto ako bez veze, tako da sigurno nije koštalo pet eura, no, isto tako palačinku dobio sam kod Bage kad sam išao nekoliko dana kasnije ovoga čistita Tioj Božić i e, također bilo ih je puno, nije bila samo jedna i ono, sigurno sam da nije koštala pet eura po komadu. Tako da, negako kad sam dobio tu palačinku prošla me nostalgija, jedna druga vrsta nostalgije nego o kojoj sam pričao malo prije, a to je, sjetio sam se svoje srednje škole i kako sam sa 20 kuna, a tko ne zna, nek zaviri kod roditelja, u Ladici sigurno postoje negdje, negdje sigurno čuvaju nostalgično te kune. Ova, iz 20 kuna otišao sam na advent sa prijateljima i moram priznat, za tih 20 kuna kupio sam vjerojatno hot dog, kuhano vino i... Nije bila palačinka, pretpostavljam da su bile fritule, ali pošto ne želim da se ovo pretvori u neki uh, lijepa hrvatska riječ, rent, na inflaciju ili cijene, na adventu ili bilo što, moram smo ispričati jer ovo je u meni pobudilo jednu drugu vrstu nostalgije koja meni osobno neće ništa previše otjecat na promjenu slike o sebi ili promjenu generalno mog raspoloženja, samo će me podsjetiti na neku prolaznost vremena i koliko se sve brzo mijenja a također i na to da na neke stvari jednostavno ne možemo utjecati samo mi e, inače evo ovo tu me sad ovaj ovaj cijeli cijela misao me vodi ka nečemu što mi je također reklamitna inteligencija kasnije ćemo se vratiti na odgovor na ono pitanje zašto se uspoređujemo sa starom verizom sebe no ovo je zanimljivo nešto što mi je umjetna inteligencija dala a to je evolucijska funkcija nostalgije kaže ovako, nostalgija kao mehanizam preživljavanja, ne luksus u evolucijskom smislu emocije postoje samo ako povećavaju šansu preživljavanja ili povećavaju, povećavaju reproduktivni uspjeh. Nostalgija je dugo smatrana slabošću ili bolesti. U 17. stoljeću čak je bila medicinska dijagnoza. Fun fact. Ali moderna psihologija pokazuje da je ona adaptivna emocija. Ona se aktivira točno onda kada je osobi psihološki najpotrebnije. Socijalna povezanost jednako je preživljavanje. Ljudi su izrazito socijalna vrsta. U prapovesti biti sam, bilo je jednako gotovo sigurna smrt Biti dio grupe Je hrana, zaštita Reprodukcija Nostalgija priziva sjećanja na ljude A ne e, samo događaje Emocionalno e, Ponovno aktivira osjećaj bliskosti Povećava želju Za ponovnim povezivanjem Studije pokazuju da nakon Nostalgičnih sjećanja ljudi Pokazuju veću empatiju Skloni su pomaganju drugima imaju veću toleranciju na stres evolucijski to znači brži povrata grupi psihološki, sigurni prostor u nesigurnim ili opasnim situacijama mozak traži stabilnost nostalgija vraća osobu u razdoblja kada je bila prihvaćena imala jasnu ulogu, osjećala sigurnost to je slično mentalnom kampu, kako kaže umetna inteligencija ne bježiš fizički ali stabiliziraš emocije Stabilnija psiha jednako je bolja sposobnost Donošenja odloga Očuvanje identiteta kroz vrijeme Jedan od najvećih evolucijskih Izazova nije bio samo preživjeti Nego ostati ista osoba U promjenjivom svijetu Nostalgija povezuje Prošlog, sadašnjeg i budućeg Tebe Smanjuje Egzistencijalni strah Jača osjećaj kontinuiteta To je važno jer Osobe s jačim identitetom lakše podnose gubitke i promjene, bolje se prilagođavaju novim okolnostima. Regulacija straha od smrti, isto tako kaže, terror management. Posti teorija terror management theory prema kojoj ljudi razvijaju psihološke mehanizme za nošenje sa svješću o vlastitoj smrtnosti. Nostalgija podsjeća da smo dio nečeg većeg. Obitelji, nekih kultura, zajednica, smanjuje osjećaj besmisla, povećava simboličku besmrtnost, neki trag koji smo ostavili. Evolucija manje paraliziračeg straha jednako funkcionalnija osoba. Zašto je nostalgija univerzalna i zašto je su joj osjećamo? Nostalgija zapravo postoje svim kulturama, svim dobnim skupinama i svim povijesnim razdobljima. To ukazuje da nije kulturna moda, nije naučeno ponašanje, nego je duboko korijenjen mehanizam. No sada bi se vratio na ono naše pitanje od prije par minuta zašto se uspoređujemo sa starom verzijom sebe ovako kaže AI prvo ćemo, poču... prvo ćemo poslušati njega ne uspoređujemo se zato što je stara verzija bila bolja uspoređujemo se jer je bila jednostavnija stara verzija tebe nije znala sve što sada znaš ti nije nosila isti teret očekivanja i nije imala isti unutarnji pritisak i zato se čini lakšom ali kaže tu je zamka mi idealiziramo staru verziju sebe znamo kako je završila sadašnja verzija je još uvijek u procesu i zato, su, zato dijelo je nesigurnije ok, dakle um, hm, zašto mi volimo staru verziju sebe onda pa, po ovome što je rekao CGPT, više ne može pogriješiti ta verzija, ne može nas razočarat i nitko više ništa ne očekuje od te verzije uh, ona je takva kakva je i mi zapravo znamo točno kakva je ona i da nam se sviđa ili ne ali možda nam baš zato naša pocvjest tu istu verziju nas vraća u naše misli jer ona nikad ne radi protiv nas, naša pocvjest ne želi da nam bude loše da se osjećamo tužno ili depresivno ona želi da uočimo kroz ta sjećanja neke greške koje sad radimo možda, da vidimo što smo tad radili dobro pa da nam je bilo lijepo možda nas želi podsjetiti da ljudi s kojima smo se nekad družili su i dalje tu, što sam pričao da smo ono samo na par centimetara odalje i da nekom pošaljemo poruku da nekom možda kažemo oprosti prosti prvi dakle, možda nam naša pocijet kroz nostalgiju želi, želi da prestanemo stalno razmišljati kako i što promijeniti da nam bude bolje nego nam pokazuje što smo nekad radili kada nam je bilo bolje dakle, zapravo nam daje odgovor pokušavam reći daj, pokreni se konačno i budi ponovno sretan ili sretna. Ovo me čak podsjetilo na, malo na božičnu priču uh, Charlesa Dickensa kada Jacob Marley Ebenezeru Skruđu kaže nosim lance koje sam sam iskovao tijekom života. Ja bi čak rekao da naša nostalgija je naš Marley i pokušava nas pokrenuti da ponovno uživamo u životu i da budemo sretni, da ne da sami sebi ne stvaramo te lance zbog kojih će nam kasnije biti žao možda u životu. E sad, um, dakle, s obzirom da vidim da imamo još malo vremena, ja, iskreno, mi, os, mi smo ovdje dobili uh, štoperice na kojima vidimo, ali naravno da ja ovoga, u brzini u kojoj sam došao nisam na vrijeme kliknuo, pa sad ne znam točno koliko mi ostalo, tako da ovako ću vam samo na slijepo uh, poželjeti jednim toplim riječima pa rekao bih uspješno u Novu godinu. Zaželio vam da u Novoj godini nemojte samo upisati teretanu od prvog prvog, pa odete u nju tri puta, jel? Nemojte reći od sutra biti bolji prema svima, prema ukućanima, kolegama, prijateljima, ljudima na cesti, pa onda ću im izađemo na tu cestu jel, u autu i netko nas iznervira u prometu znamo što radimo i zaboravimo sve to što smo odlučili jel? želim da vam sutra ili uskoro danas jedina odluka bude od danas ću biti sretnija osoba ne onako sretnija kako to vidimo negdje na TV-u TikToku, pogotovo TikToku i Instagramu želim onako kako to vidim u sebi kad se sjetim kako je moja sreća zaista izgledala, želim vam svima sretnu i nada sve, što je jedan lijepi hrvatski izraz, nada sve, uspješnu novu godinu. E sad, pošto imam još malo vremena, um, volio bi, evo kad mi je već nešto, malo vremena citirati jednog poznatog lika iz domaće serije koji kaže... Ja sam, na primjer, jedan od onih ljudi koji se baš i ne vesele nešto nove godine, jer će ta nova godina postati stara nova godina kao i ove sve prethodne. Ja sam čovjek koji živi samo za danas, ne za sutra i za prošlost. Tako mene dolazi Jelena Remer sa jednom zanimljivom temom koja mislim da se lijepo nadovezuje na mene. Hvala vam lijepa.